Slavă vostru 44 către Tatăl Ceresc pentru o înfiere, aleluia, slavă, ție, Tatăl este iubim și te rugăm, ne și fă -ne după chipul și asemănarea ta, pentru ca smerenia în dragostea care nu se laudă și nu se trufește, să o putem schimba, aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, ne și fă din noi împărăția ta, pentru ca înțelepciunea dragostei, Binevoitoare Și care nu se parte cu necuvință Să o putem avea Aleluia, slavă Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm Iubește-ne și fă din noi Fii învierii Pentru ca dragostea care nu se bucură de nedreptate, Ci se bucură de adevăr Prin cumpătarea noastră Să o putem arăta Aleluia, slavă Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm Iubește-ne și fă din noi Fii Luminitare. Pentru ca dragostea care nu gândește răul, prin îndelunga noastră răbdare să o putem lucra. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și fă din noi, Fie cunoștinței tale. Pentru ca Duhul cunoștinței, dragostea care toate le crede, să ne dea. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și fă din noi, Fie ascultării voinței tale. Pentru ca dragostea care nu pismâiește și toate cele bune pentru frații le dorește în noi să stea. Aleluia slavă ție, Tatăl Celestei, iubim și iubește-ne și fă din noi, fii vieții veșnice ca semn, că dragostea noastră, care toate le ne ca o pasăre măiastră din pomul vieții veșnice era și ca o porumbiță cuib în sufletul nostru își făcea. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim iubește-ne și pe din noi, Fii credinței, pentru ca dragostea care toate le crede, toate le suferă, ieșită din Duhul bunei credințe, ca diamantul să fie în mâna ta. Aleluia, slavăție ție, Tatăl Celeste, iubim iubește-ne și, iubește și dăruiește-ne prin Duhul în fiere, ca să împlinim porunca Domnului Isus Hristos. Să vă iubiți unii pe ații, așa cum eu v-am iubit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne Duhul în fierii. Ca să împlinim porunca ta, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta.